Та мусила, мусила вирвати серце, бо не було іншого виходу. Не закопає Марта Мусьчину долю в цій каменистій землі, у колгоспному рабстві. Так Муська опинилася в басистих. Сподівалася, що ненадовго, потім перейде в гуртожиток. Дівчина приїхала в Донецьк газоном. Її нанашко Петро Ключівський, водій колгоспної машини, був відряджений у це місто короленком не лише для того, щоб забрати труби для будівництва нової ферми але й тому, щоб відвести муську до басистих. Про це голову слізно просила Марта. Треба ж було відтранспортувати мусьчині речі та продукти для дівчини й басистих. Нанашко Петро дуже любив муську, був найвірнішим товаришем її тата. Василь і Петро не розли вода друзі, разом пішли в УПА, разом воювали. Петро тримав до хресту Василеву донечку. Коли Василя з Мирославою впіймали, підбурював хлопців іти визволяти друга. Та це було надто небезпечно Петра назабаром теж упіймали Він відбув кілька років каторги А потім повернувся із таборів І почав працювати в колгоспі Одружився із сільською дівчиною Рузею І разом із невеликою хатою Побудував своє родинне щастя Хоч уже знайшлися свої діти Муську дуже любив Часто приходив до пані Марти Приносив дівчинці-гостинці Якось увечері затримався надовше і почав розповідати про давнє й сьогучасне. Муська робила уроки, але краєм вуха слухала Нанашка, а потім ту історію записала у свій секретний зошит. Ключківський згадав свого вірного побратима Василя, пустив сльозу і сказав, «Я вам так скажу, пані Марто, такого чоловіка, як ваш зять, я в житті більше не бачив. То була щира душа. Кажуть, що гарні люди родяться рідко. Так і правду кажуть». Краса воно таке, що не спишеш словами, то треба відчути, знати такого чоловіка, то вже щастя. Моя Мирослава іншого й не полюбила би, хотіла вставити й своє слово пані Марта. Він такий і в любові був, чистий, дуже юним вашу Мирославу полюбив, і нікого більше в житті не мав. Хоч скільки в нього того життя було, які вони були молоді, які молоді, а чисті, а сміливі, а розумні. Як такі люди відходять, то світ не просто бідніє, він сиротіє. Коли його вбили, а Мирославочку замордували, я вже й жити не хотів. Москалі мене спіймали, а я ніц не злякався, бо вже така мене безнадія тоді мучила, так мені душу вивертала, що я того Сибіру вже не боявся. Одно, за чим шкодую, що не знаю, хто їх здав. Кажуть, що ніхто не здавав, вони якось безглуздо на засідку напоролися. «Звідки би ви то мали знати, як навіть ми не знали?» Мене езбійський слідчий допитував, то після допиту відповів мені, що я невинна, що все по правді казала, бо вони мають відомості, що Василя з Мирославою взяли випадково і ніхто їх не здавав. «Який ви мені, пані Марто, тягар із серця зняли? Якби ви знали? Я так карався ці роки, що не помстив за побратима, так карався, ви мені ніби років додали». Давно треба було спитати. Та якось боявся я вам ту рану виродити, той мовчав. Я, пані Марто, вам скажу таке я рідко про ті роки згадую чи з кимсь про них говорю. Не тому, що соромлюся, а тому, що боляче від поразки, від невдачі, від відвідчаю без безвиходів. Знаю, а жити треба. Треба, пані Марто, ой треба, заради діточок, але треба їх так виховувати, аби знали своє. «Я тогідь був у відрядженні в Запоріжжі. Довелося ночувати в готелі. Номер на трьох. Зі мною москаль із Приамур'я та ніби українець із Донецька. Донецький почав мене випитувати, звідки я. А коли дізнався, обурився, що ми, бандерівці, стріляли в спини радянським людям. «Я тих бандер пачками нищив!» – кричав він. Я скрипів у зуби, але мовчав, бо був тверезий і пам'ятав, що вдома двоє маленьких дітей і Рузя». Преамурський москаль дивився на мене, не зводячи очей, а потім попросив. «Розкажи мені, хто вони, бандерівці?» «Постійно про них чую, але нічого не знаю». Я не хотів нічого розповідати, бо розумів, що можу втрапити в добру халепу, але погляд мого співрозмовника спонукав до відвертої бесіди. Я сказав, що бандерівці воювали з німцями, поляками і совітами, що хотіли волі для своєї землі і свого народу, що нікому вони в спини не стріляли, хіба гарнізонникам, які відбирали в людей хліб і волю, а німців били не слабше, ніж радянські партизани. Але на відміну від тих, уступали з німцями в бій не в селі чи в місті, а на полі чи дорозі, щоб не підставляти людей під німецькі каральні операції. «Ах ти ж, сволота!» – крикнув Приморський на Донецького. «Ти в людей хліб відбирав, колгоспи в'язав, а тепер тут героя з себе корчиш? Знаю я вас, героїв!» «Бачив у війну, у заградотрядах».